Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate ad una nuova trasmissione di Entropia Massima, questa sera ci occupiamo di tecnologia, come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, questo tema lo sviluppiamo quest'anno con un occhio particolare alle lotte territoriali e, e quindi diciamo che eh, ci muoveremo eh, un po' tra sostenibilità e resistenza. Il tema di oggi è l'inquinamento elettromagnetico, volgarmente noto come elettrosmog, quindi Che, eh, cominciamo a chiarire un po' di ambito A fare un po' di informazioni e dati di fondo eh, Parliamo dunque di eh, onde elettromagnetiche Di campi elettromagnetici E nello specifico campi non ionizzanti Cioè campi eh, che eh, diciamo sono costituiti da onde che, La cui frequenza va dalle onde radio alle onde ultraviolette Cosa significa questo? Significa che Eh, data la forma, la forma d'onda e la sua frequenza, eh, si parte dalle onde radio che sono quelle a più bassa frequenza, si sale fino alle microonde che sono invece a frequenza molto maggiore, e già ci spostiamo verso eh, i cellulari, e, e, i wireless e i forni a microonde, poi siamo nello spettro del visibile, quindi tra la luce, quella dall'infrarosso fino all'ultravioletto, quella che vediamo, e lì ci fermiamo. Queste sono le radiazioni non ionizzanti che sono quelle indiziate per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, da non confondersi con le altre, quelle ionizzanti, eh, il cui effetto all'esposizione è già ampiamente noto, eh, in quanto causa, eh, ed è provato, mutazione genetica ed alterazione cellulare. Quindi da questo viene il nome ionizzazione. Eh, quindi eh, il problema è che le eh, onde elettromagnetiche che vengono comunemente utilizzate eh, come portanti per la trasmissione dei segnali, causano un inquinamento. Sappiamo che ehm, parliamo di un tema molto importante a livello strategico per il capitale, infatti eh, queste eh, frequenze sono appetibili in tutto il loro spettro di frequenza dalle eh, varie eh, società che fanno business attraverso il loro utilizzo. Eh, per dare eh, una quantificazione, sempre informazioni diciamo eh, tecnologiche di fondo, eh, se devo trasferire eh, un certo numero di informazioni al secondo, maggiore è questo numero, maggiore è la frequenza di informazioni che mando al secondo, maggiore dovrà essere la frequenza, quindi più alta è la frequenza di un'onda portante, più energia essa trasporta e quindi in ultima analisi eh, se voglio trasmettere un quantitativo maggiore eh, di informazioni e dati per unità di tempo devo utilizzare delle onde via via più energetiche tutto questo quindi eh, prescinde dalla potenza eh, del segnale eh, quindi, eh, e quella è un'altra misura con la quale dobbiamo confrontarci oggi eh, quindi qual è l'intensità eh, del fascio di onde utilizzate Eh, beh, ci sono quelle eh, più a bassa potenza, quindi con, che hanno una portata minore, e quelle ad, ad alta al potenza, alta che hanno una portata maggiore. Eh, quindi sappiamo però che al di là della potenza, più le onde sono energetiche e più interagiscono con il materiale circostante, tra cui anche quello biologico che ci interessa. Eh, diciamo subito una cosa importante, nel, nel, nello spazio ci sono delle radiazioni naturali grandi, consistenti, ma costanti, quindi che non hanno una caratteristica eh, di pulsazione, sono, sono costanti, non eh, hanno una caratteristica di cambiamento eh, veloce nel tempo. Negli ultimi 3 milioni di anni l'uomo si è adattato naturalmente a questi livelli di radiazione che si attestano sui 130 volt per metro, questa è l'unità eh, di misura del campo elettrico naturale, e Eh, se vogliamo misurare invece il campo magnetico per metro, metro quadro? metro quadro mm. grazie per la correzione e, mm, e invece come campo magnetico naturale diciamo siamo sui i 50 micro tesla eh, la componente naturale quindi eh, eh, non, non continua quindi diciamo la, a, a, diciamo a fronte di questa componente che è basilare c'è una componente che, che oscilla no che oscilla però si è, si è evoluta e si attesta intorno agli 0.0002 volt per metro quadro e tutto questo fino diciamo, agli anni 40 eh, da quel momento in poi eh, il fondo pulsante cioè questa, ehm, questa, questa onda che si propaga questi, questi campi elettromagnetici a cui siamo sottoposti questo fondo pulsante è cominciato a crescere a ritmo esponenziale dall'oggi al domani si direbbe Ed è stato quindi necessario anche imporre dei limiti di legge, per esempio in Italia siamo su 6 volt per metro quadro con raccomandazione OMS, OMS 61 volt per metro quadro, quindi siamo un decimo più bassi della raccomandazione dell'Istituto eh, Mondiale di Sanità. Eh, un discorso analogo a quello che stiamo facendo sulle onde elettromagnetiche noi lo possiamo fare sulle, sulle sostanze chimiche in generale che guarda caso sempre nello stesso periodo quindi diciamo a partire dagli anni 40, 50 in poi non erano presenti in natura e a un certo punto eh, gli organismi viventi sono stati esposti a queste eh, sostanze in maniera via via più massiccia ed invasiva e, e si è creata quindi quella che si definisce una ipersensibilizzazione di branco cioè abbiamo sviluppato eh, delle reazioni Eh, eh, a, a queste sollecitazioni prima inesistenti quindi eh, se prima degli anni 40 solo il 2-3% della popolazione era allergica oggi la, la percentuale è molto più alta si arriva al 30% con picchi di 60% e questa è l'ipersensibilizzazione da sostanze un discorso analogo noi lo possiamo fare con le onde elettromagnetiche eh, del resto i limiti di sicurezza Sono basati eh, su studi che, come sappiamo, sono finanziati dagli stessi enormi, giganti gruppi che eh, fanno business in questo campo e quindi eh, faticano ad essere obiettivi, eh, usando un eufemismo. Eh, in particolare vengono presi in considerazione solo gli effetti termici, cioè quelli di del riscaldamento della materia, che pure esistono, eh, ma eh, si, si dimenticano... Eh, diciamo così sempre eufemisticamente eh, gli altri effetti, quelli biologici e metabolici sul materiale vivente ad ogni modo anche li, eh, limitandoci agli soli effetti termici eh, um, esperienza comune quella di sentire un fastidio dopo una telefonata lunga, 10 minuti eh, il riscaldamento viene dall'assorbimento di radiazione e quindi è evidente che eh, il, diciamo, il, il, il materiale biologico occipitale, cioè il nostro cervello si trova a contatto con una radiazione eh, quindi in quel caso c'è eh, un'equivalenza un tra riscaldamento e assorbimento di radiazione naturalmente pensiamo anche che eh, con mh, cervelli eh, di dimensioni più ridotte bambini, diciamo francamente eh, che hanno una scatola granica non formata, più piccola il, il rischio è ancora maggiore perché quello stesso assorbimento di radiazione si attesta su uno spazio più eh, contenuto Inoltre anche questo è stato eh, rilevato, eh, c'è un'attivazione del glucosio nel, negli, negli encefalogrammi di che effettua telefonate rispetto a chi non usa il telefono. E questo è un sintomo evidente che il corpo viene alterato, accelerato, quindi viene accelerato proprio il metabolismo dell'organismo. Eh, poi ci sono tutta una serie di studi indipendenti, eh, alcuni anche autorevoli. Eh, diciamo istituzionali, lo IARC, l'Istituto di ricerca sul cancro, eh, che eh, hanno è fatto emergere che, insomma, un certo legame tra l'esposizione ai campi elettromagnetici e la modificazione dell'espressione dei geni che regolano il ciclo cellulare, che significa che si interferisce con questa espressione genetica. e, e quindi... Ehm, si può arrivare addirittura con una, con una forte interferenza anche al danneggiamento delle cellule eh, e eh, alla eh, diminuzione della capacità delle cellule di riprodursi e questa cosa è provata cioè ci sono o quantomeno ci sono degli studi che eh, ne parlano si parla quindi di genotossicità cioè questa parola no? quindi una tossicità genetica eh, questa, eh, questo, questa parola viene viene coniata nel 2002 quindi sono già quasi 15 anni che eh, se ne parla eh, a dimostrazione del fatto che insomma, il problema è piuttosto eh, è piuttosto serio e eh, eh, È, è, è dimostrato da un istituto che eh, si occupa eh, di, eh, di questi studi che ci sono anche dei danni al filamento del DNA eh, che può portare anche eh, all'insorgenza di neoplasie negli esseri umani ecco quindi ehm, diciamo In qualche modo l'analogo con le sostanze chimiche eh, e con le allergie è abbastanza eh, concreto, lo possiamo capire. Eh, ci sono dei sintomi legati all'elettrosensibilità eh, che eh, forse qualcuno che, di, di coloro che ci ascolta ha provato. Eh, in, in, diciamo Sono parecchi questi sintomi, prurito, bruciori, arrossamento, insonnia, irritabilità. Alcuni sono anche difficili da... Ehm, diciamo da rilevare e da associare immediatamente all'elettrosensibilità difficoltà di concentrazione, disorientamento spaziale, stanchezza cronica iperattività nei bambini e difficoltà digestive quindi insomma ce n'è tanto, eh? c'è tanto da dire e, tutti questi sintomi eh, si, eh, si trova che sono particolarmente sviluppati nei luoghi dove sono presenti delle antenne e, del resto gli studi non sono stati fatti in un solo paese ma in tanti paesi Eh, i principali oltre all'Italia, Francia, Germania, Sp Spagna e Israele si è trovato un nesso causale eh, con la vicinanza ai ripetitori per cellulari con determinate malattie quindi questo è eh, qualcosa che eh, ormai è assodato quindi ehm, noi ci occupiamo eh, di uh, un problema italiano e in particolare laziale eh, subito dopo la pausa eh, vedremo eh, gli studi epidemiologici che... Eh, anche a Montecavo e quindi fatti a Cesano eh, e nonché a Dossi hanno, hanno portato alla luce davvero delle situazioni eh, molto gravi che hanno eh, subito causato l'ira eh, di eh, varie eh, associazioni e movimenti di quartiere. Quindi dopo la pausa vi faremo sentire la viva voce di un rappresentante di queste organizzazioni. Vi ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse intervenire e quello che vi facciamo ascoltare adesso è un pezzo di cantato da Joe Cocker che non ha bisogno di presentazioni. Can your I time to the to no Long days are gone, I'll be right home. E allora il pezzo di Gio era The Ladder, un concerto dal vivo a Dortmund, torniamo alla diretta. E allora come promesso eh, abbiamo sentito eh, una persona che sul territorio si occupa di eh, eh, lottare, di avere una, un livello di attenzione alto sul, sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, eh, Enrico Del Vescovo, ciao Enrico. Ciao. Mm -hmm. Buonasera, grazie di essere intervenuto eh, da noi allora, eh, dici innanzitutto diciamo, quali, di quali territori stiamo parlando e quali sono le iniziative eh, che organizzate beh, parliamo essenzialmente del territorio tuscolano cioè Rocca di Papa, Monte Compa, Frascati, Grotta Ferrata ecco, siamo in quella zona lì anche perché a Monte Cavo come tu ben sai c'è una concentrazione di antenne eh, veramente abnorme Eh, oltre la oltre norma contro la quale da decenni anche il Comune sta, sta lottando, diciamo. sono 56 eh, torri che <ride> e c'è stata una, una sentenza del Consiglio di Stato per cui queste, una parte una parte purtroppo non tutte, di questi apparecchi ricchi e eh, trasmissivi dovrà essere eh, spostata, dovrà essere delocalizzata. Mm. Eh, però c'è una proroga di sei mesi caldeggiata dalla Regione e confermata dal Consiglio di Stato che eh, quest'ultimo indica la data del 30 aprile 2017 per la dismissione di questi apparati gestiti dalla EI Towers ecco, allora l'alternativa eh, quale dovrebbe essere? Già c'è stata una, una delibera della Regione Lazio del 2008 settembre 2008 in cui si alludeva a Monte Gennaro che si trova nel nei Monti Lucretili nel parco dei Monti Lucretili che è obiettivamente ben più isolato rispetto, certo magari anche lì ci saranno sicuramente ci sono sicuramente dei problemi. Le società ovviamente non hanno convenienza a, a delocalizzare così lontano le, eh, le stazioni radio base le, le, le antenne e, e quindi stanno cercando di disseminarle sul territorio vicino, in particolare a Montecompatri la e Towers ha chiesto in località Pratarena di eh, poter erigere una, una torre di eh, 80 metri, già ne aveva eh, un paio, e il, il Comune eh, praticamente, eh, però bisogna dire il Consiglio Comunale ha votato contro, però eh, a parte che eh, mi risulta come mi dicono dei, degli altri membri cittadini del, del Comitato che Eh, non, non, non è chiaro se ci sia un diniego ufficiale a questa richiesta c'è stato un pronunciamento del, del Consiglio Comunale, spero che basti ma in realtà non basta affatto perché per la legge Gasparri famigerata del 3, eh, del 3 maggio 2004, tu sai bene che eh, praticamente eh, l'installazione delle, eh, delle stazioni radio base sono, eh, è un fatto strategico per cui addirittura potrebbero anche andare a inderoga a vincoli, e ad altre situazioni e, e, e praticamente la E-Towers potremmo ritrovarci che eh, con una torre edificata a pochi metri di distanza dal, dal, dal luogo, dalla località pretarena cioè in un posto privato no? come voi sapete eh, molte volte i pri, eh, privati cittadini che magari ehm, paradossalmente abbastanza eh, eh, è abbastanza particolare come cosa no abbastanza c'è da, da fare molta ironia eh, magari non abitano nell'edificio nell no? non, ab non hanno non ha hanno il terreno ma è staccato magari e concedono l'installazione dell'antenna e l'inquilino si deve, si deve sorbire il liquidamento elettromagnetico ma loro intascano, intascano il, che si parla mediamente intorno ai 10.000 mila euro l'anno per, per piccole antenne no? e questi sono casi che si presentano molto frequentemente e, però c'è che... comunque una, una sorta di, di arroganza che è sancita da, da questa, dalla legge Gasparri in merito a, a l'installazione di, di antenne per, per cui non, cioè veramente io personalmente sono molto preoccupato perché e, e i cittadini spesso si trovano in condizioni di non avere proprio le armi per, per fronteggiare, nonostante ci sia stata una, una forte ribellione per esempio a Frascati contro l'installazione eh, della, della Telecom che voleva mettere una a, a SRB eh, al campo sportivo 8 settembre E il comune, eh, eh, così investito da una forte protesta, ha, pensato, ha chiesto alla eh, Telecom di spostare, no? di, di non, non metterla più lì e dopo pochi mesi è caduta la giunta e, e noi ci ritroviamo il cantiere proprio a 30 metri di distanza dalla, dal campo sportivo. Eh, con fasci che investono direttamente le, le abitazioni vicine ma anche lo stesso campo sportivo che era stato indicato come sito sensibile dal regolamento ma purtroppo se noi andiamo a leggere la legge, la legge Gasparri eh, ci accorgiamo che addirittura <ride> sembrerebbe che abbiano la priorità le, le società rispetto anche ai regolamenti comunali questo È un fatto che lede eh, la, la democrazia, la, la, lede veramente la, eh, perché poi in realtà noi riteniamo che i siti ci sarebbero anche, ma ovviamente eh, costerebbero di più alle società, no? Certo, comunque... pur rispettando le... ecco, i limiti pur andando incontro alle richieste dei cittadini però ovviamente costerebbero in più perché magari devono essere posizionati in luoghi più lontani ecco riguardo a alla... quello che tu hai detto riguardo ai sei volte a metro c'è stata una modifica importante con la... con il governo Monti Per cui questi sei volte a metro non è più il picco che non deve essere raggiunto in un arco ristretto, eh, in un intervallo eh, ristretto di tempo, ma è un valore medio che non deve essere superato nelle 24 ore, per cui tu capisci che magari di notte che il voltaggio è molto basso eh, rimettono a pari, no? <ride> riabbassano la media, ma poi durante il giorno ci sono dei picchi eh, violentissimi. Sì, tu stai parlando e, quindi, del, stai parlando, Enrico, quindi del, del decreto ad hoc che è stato fatto durante il governo Monti. Sì, e che sì, a proposito bravo. di arroganza della politica no? di fatto sì, sì. Eh, impedendo diciamo, le misure in un arco temporale di sei minuti di fatto ha, ha risultato in un innalzamento dei, dei, dei limiti no? perché con, diciamo, bastava farne di, di abbassarlo di notte e eh, eh, alzarlo di giorno viceversa. E certo, quindi... ma poi oltretutto l'ARPA, l'agenzia la, che dovrebbe controllare Eh, poi eh, eh, a noi risulta che debba eh, avvertire la società prima di fare i sopralluoghi e allora eh, tu capisci che eh, comunque eh, diciamo eh, diamo anche l'altra informazione cioè che i cittadini hanno un, un certo livello di attenzione infatti recentemente proprio a Montecompatri guarda caso vicino a Frascati dove ci hai eh, raccontato la, la vicenda del campo sportivo a fine settembre c'è stato un importante convegno, giusto Enrico? E mi pare che ci sia stata sì, anche una, una buona partecipazione. Sì, a Montecompatri è da, persone, da alcuni militanti di, di, di Montecompatri, è venuto Fiorenzo Marinelli che è un ricercatore, eh, possiamo dire, indipendente che insieme con eh, Livio Giuliani e, e Antonella De Nino, Sono, stanno proprio indagando su quello di cui tu parlavi, cioè sulle interazioni tra campi elettromagnetici e metabolismo cellulare. E lui ci Peraltro ha fatto hanno anche documentato hanno anche documentato molto bene eh, i contenuti di, di questo seminario. Noi abbiamo assorbito le, le, i dati proprio dal eh, sì. da, da resoconto di, que, di questo di questo convegno. E faccio complimenti, insomma, a chi li ha, li ha messi online, cioè a voi del comitato sì, di tutela metapozione sì. catonese. Tu potete andare sul comitato tutela eh, Monteporzio e trovate, ci sono, sono diversi dati, sì, io in questo momento non ce li ho sott'occhio per cui eh, mi scuso se non, non, non, non ne faccio cenno, però effettivamente la sostanza è quella. Quindi comunque diciamo a livello territoriale, diciamo, a parte le proteste, voi tentate dei rapporti con le istituzioni? Come sono questi rapporti? Cioè sì, Noi ci siamo incontrati due volte col commissario di, di Frascati, perché la giunta come dicevo è caduta. Ci siamo incontrati e tra l'altro il luogo in cui dovrebbe essere installata l'antenna è un luogo eh, piuttosto eh, franoso, perché eh, si tratta di un di una di un'area dove nel dopoguerra quando c'è stato il bombardamento di Frascati che è stata rasa praticamente al suolo, eh, molti detriti molto materiale di riporto è stato accumulato lì, per cui eh, trattandosi di un punto che sta vicino ad una uh, scarpata cioè, <ride> noi abbiamo sottoposto la questione questo non l'avevano notato e, e infatti abbiamo visto che il commissario almeno temporaneamente eh, questo è il mio sospetto eh, non sto facendo nessuna affermazione E cre credo, credo che per il momento abbia uh, eh, fermato, ab abbia un attimo ritardato i lavori, forse per questo motivo, ma uh, anche per questo motivo, eh, ma uh, comunque sappiamo bene che purtroppo uh, la potenza di queste società... <ride> è difficile da contrastare. Sì, quindi comunque diciamo la vostra lotta è tutt'altro che finita. Cioè, avrete eh, no, no, già già assoluta dall'inizio. Sì, assolutamente, assolutamente sì, assolutamente è tutt'altro che finita. Eh... <ride> c'è moltissimo da fare perché poi mh, nel momento in cui sarà rispettata la sentenza del Consiglio di Stato sulle antenne di Montecavo ecco, bisogna vedere dove saranno, dove saranno installate ecco. Enrico ti eh, ringraziamo allora del tuo intervento e ci, ci aggiorniamo speriamo con migliori notizie sì, quando riparleremo molto del pensere. tema io sto cercando di organizzare comunque un altro evento E a, a, sempre sull'elettrosmog proprio di sensibilizzazione e di documentazione, ecco, come ah, è stato già fatto. vuoi darci qualche. Quindi ve lo farò sapere con, con molto piacere. Va benissimo, sarà il nostro piacere <ride> sentirtelo dire. No. D'accordo, ci, ci accendiamo. E adesso un po' di musica. God lost You're the from Jesus On the bathroom wall You're mother's superior With only a brawl Bad as me, il titolo God me. The God me. I'm the head on the bed. I'm the blood on the floor, the thunder and the roar, I'm the boat, they won't sink, I just won't slip a wink. You're the same kind of battle as me, you're the same kind of as me. You're the same kind of as me, you're the same kind of as me. Kind of as me. Huh. No good, you say? I caught fire, you're breach of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skin in the rain, you're trying to shift. You're grinding the gears, you're trying to shift. And you're the same kind of bad as me. Huh? You're the same kind of bad as me. You're same kind of bad torniamo in diretta dopo aver sentito eh, Enrico Del Vescovo che ci ha parlato delle lotte territoriali che avvengono vicino alla nostra città, la città di Roma eh, abbiamo accennato eh, a studi epidemiologici che hanno ricavato anche che hanno interessato la zona di Montecavo quindi fatti a Cesano e eh, diciamo recentemente eh, altri, sono, ah, diciamo, altri sono in corso ad Ostia ecco, eh, in un quartiere che è diventato abbastanza famoso perché eh, è stato praticamente mh, diciamo così preso di mira da una serie di casi eh, di tumori eh, eh, che hanno contratto i cittadini che vivevano vicino alla Torre della Cea, quindi a Parco della Vittoria Eh, sostanzialmente più di 30 bambini eh, residenti nel quartiere si sono ammalati di leucemia tra il 2007 ed il 2009, dati abnormi, eh, totalmente sfalsati rispetto ai valori eh, normali e nel quartiere di Ossia ci sono interi condomini con almeno un caso di tumore per famiglia quindi stiamo parlando davvero di, eh, di un problema grosso, assolutamente sottovalutato Eh, perché sappiamo chiaramente eh, che ci sono dei grossi interessi dietro tutto questo eh, eh, nel caso ad esempio tanto per fare un analogo eh, con il fumo quando mh, ormai alcuni lustri fa eh, è iniziata eh, la crociata contro il fumo eh, era successo che c'erano stati dei, degli studi che in effetti avevano mh, rilevato una, una correlazione tra il fumo e, e l'insorgenza di tumori ecco, siccome parli, parliamo di multinazionali del tabacco cioè non bruscolini eh, eh, immaginiamo le multinazionali eh, delle telecomunicazioni che cosa possono essere? Cioè, stiamo a quei livelli eh, di influenza mondiale a quei livelli di potere a quei livelli eh, eh, di, di potenza economica e mediatica questa volta non hanno fatto lo stesso errore hanno detto no, no, ve li finanziamo noi gli studi hanno cominciato a foraggiare università, centri di ricerca con tanti soldi che servivano per fare gli studi. È evidente che chi fa ricerca e spesso si trova con pochi fondi eh, se, se ne riceve da, uh, da qualcuno che, do, che dovrebbe eh, criticare, eh, no? eh, da qualcuno la cui attività eh, è ampiamente criticabile dai risultati di quella ricerca. S diciamo non dobbiamo proseguire cioè nonostante comunque degli studi eh, ci sono degli studi indipendenti perché la situazione appunto sta degenerando in quest'ultima parte della trasmissione vogliamo dare magari qualche eh, piccola ehm, come dire pa parlare un po' di uso consapevole ecco eh, perché eh, è una trasmissione che mh, parla di tecnologia e quindi eh, non vogliamo dare semplicemente un messaggio negativo. No? Parliamo di uso consapevole e magari anche di possibili rimedi. Eh, abbiamo già detto che eh, i, i, i bambini non dovrebbero usare i cellulari. Mm, dovremmo tenerli sempre a debita distanza utilizzando auricolari. Mm, poi, quando c'è poco segnale sappiamo che le radiazioni aumentano perché il telefono tenta di trovarle quindi anche quello è un momento mh, sbagliato per, eh, per telefonare eh, in generale in movimento, in treno, in auto eh, quando il cellulare fatica a, a trovare eh, eh, la, ehm, la sua stazione radio base emette più radiazioni eh, evitiamo di tenerlo a contatto con il corpo, eh, certo, è certo difficile lo portiamo in tasca Eh, comunque andrebbe evitato ehm, diminuire magari la durata delle chiamate utilizzare magari i messaggi ecco una serie di, eh, di accortezze eh, banali eh, come quella di non dormire con il cellulare acceso o comunque tenerlo lontano eh, c'è anche chi parla di acquisto di cellulari che hanno un minore SAR cioè un minore tasso di assorbimento specifico anche se in realtà non è un, uh, un valore cioè in ogni caso la nocività c'è anche con, uh, con modelli a basso SAR. Eh, dobbiamo anche fare un piccolo, una picco, un piccolo inciso su, sul, sul Wi-Fi, che abbiamo citato all'inizio, essere un'altra tecnologia che rientra all'interno di questa gamma di frequenze, che genera un inquinamento elettromagnetico. Eh, noi abbiamo più volte parlato anche di progetti eh, molto interessanti che riguardavano il wifi, il progetto Ninux ad esempio quella di una grande rete autogestita eh, che, possa che possa essere un bene comune eh, per eh, le persone che partecipano alla comunità, che danno vita alla comunità e tengono in vita la rete stessa e i vari apparati eh, una rete completamente quindi, autogestita, autonoma e, e, e libera ecco, eh, come, la mettiamo? come la mettiamo? beh diciamo eh, chiaramente diciamo alcune cose innanzitutto eh, quando parliamo di, ehm, di reti di questo genere parliamo di collegamenti tetto a tetto no? eh, e quindi non come nel caso del cellulare come qualcosa che arriva al nostro orecchio dal, da, da, da, da, da su in cima alle torri al nostro orecchio eh, se parliamo di potenza emessa le, le antenne wifi usano meno potenza minore di 0,1 watt Eh, quando il cellulare eh, ne emette 2 watt quando eh, si telefona eh, poi la base station GSM si trova sul tetto di un palazzo eh, e lì le emissioni eh, vanno da 60 a 240 watt quindi insomma diciamo diamo anche una proporzione alle cose eh, Diciamo così, non fanno bene le onde che si utilizzano per le, le reti eh, wireless, ma a, a, quantomeno hanno una, una emissione più bassa e, e anche se trasmettono continuativamente e quindi hanno un effetto eh, diciamo, che è prolungato nel tempo, in ogni caso anche il GSM eh, o comunque anche diciamo eh, le, le reti per cellulari eh, trasmettono per tutto il tempo quando stanno in stand by e eh, quindi siamo lì insomma. Eh, ciò non significa assolutamente che eh, stiamo facendo un paragone diciamo tra queste due tecnologie per eh, suggerirne una piuttosto che un'altra vogliamo semplicemente dare delle informazioni anche perché non possiamo rinunciare a, a tante tecnologie che potrebbero davvero esserci utili se utilizzate ovviamente in modo da evitare gli effetti che possono avere sulla salute e, quindi eh, al solito eh, vogliamo dare sempre Il, il doppio messaggio eh, sappiamo che queste tecnologie hanno questo tipo di impatto, dobbiamo esserne consapevoli, se vogliamo utilizzarle dobbiamo sapere ciò a cui andiamo incontro. Eh, saperlo peraltro ci aiuta anche a utilizzarle in modo mh, meno impattante sulla nostra salute e più proficuo anche per eh, quelle che sono eh, le nostre istanze e in queste eh, tecnologie c'è tanto di politico eh, di cui si potrebbe parlare e noi tentiamo di farlo in questa eh, trasmissione e quindi eh, diciamo per questo motivo mh, non abbiamo un approccio tra virgolette neoluddista eh, rispetto alle tecnologie, però ci sembra opportuno eh, fare un'informazione un completa eh, e, e mettere in guardia anche le persone da eh, quello che queste tecnologie possono causare anche perché purtroppo eh, siamo eh, tutti, chi più, tutti e tutte, chi più chi meno, vittima anche un po' eh, di un certo modo di utilizzare queste tecnologie, tutt'altro che utile eh, abbastanza diciamo superfluo eh, e ciò nonostante è molto presente nelle nostre vite quindi eh, penso che l'esame vada fatto eh, in generale rispetto all'utilizzo che tutti e tutte noi facciamo di questi strumenti di cui è, è difficile privarsi bene, la trasmissione in conclusione con qualche minuto di anticipo eh, se non hai hai qualcosa da aggiungere Semplicemente voglio ricordare appunto che queste trasmissioni quest'anno vedranno una maggiore, una maggiore attenzione alle lotte territoriali, quindi continueremo a parlare di, di tecnologie non solo eh, informatiche, eh, ma lo faremo. Con, eh, con dei collegamenti con chi sul territorio effettivamente si trova a dover fare una resistenza al, ad un uso eh, di queste tecnologie assolutamente insostenibile e contrario al, al bene comune, contrario a, a ciò che sarebbe naturale. E allora ancora buon ascolto da Radio Onda Rossa 87.9 in FM, termina qui la trasmissione di oggi di Entropia Massima. Ci risentiamo se volete, lunedì prossimo alle ore 20.15. Ricordatevi di sottoscrivere per Radio Onda Rossa, un'emittente libera senza padroni né padrini né pubblicità, ma che è appunto per eh, sopravvivere, per coprire le spese di funzionamento ha la necessità del vostro aiuto economico vi eh, ricordo i numeri eh, del conto corrente postale 61 80 40 01 il sito ondarossa.info dove si può sottoscrivere per via telematica e il metodo più tradizionale venire in radio dalle 9 alle 21 portando la sottoscrizione direttamente qui buon ascolto Onda Rossa